Jó reggelt kívánok minden kedves vendégünknek. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számban köszönhetjük önöket újra a Végyegylet élelmiszerű rendelkezéssel kapcsolatos szakmai rendezvényén. Megkezdenénk a délelőtt programján. Sarbusi Monyi Borbála vagyok, a Végyegylet Egyesület programvezetője. Én vagyok egyesületünkben felelős a svájci-magyar együttműködési program keretében finanszírozott helyi gazdaságfejlesztési programért, aminek ez a rendezvény a záró konferenciája. Azért döntöttünk úgy, hogy az élelmiszerű rendelkezésen belül a közékeztetés témájára fókuszálunk, mert az elmúlt azon túl, hogy, a, hogy szerepelt egy közbeszerzési kisokos az eredetileg is betervezett adványaink között, amit a regisztrációnál megkaphatnak. Azon túl az elmúlt pár hónapban arra lettünk figyelmesek, hogy egyre több lakossági csoport és szerveződés lép kapcsolatba különböző munkatársainkkal a közékeztetés témája kapcsán. Egyre erősebb a forrongás ezen a területen, és mivel fontos számunkra, hogy. A programunk keretében valós társadalmi igényeket elégítsünk ki. Úgy hogy akkor egy kicsit ennek szenteljük az élelmiszerű rendelkezési konferenciát. Hiszen az élelmiszerű rendelkezésnél arról van szó, hogy a helyi közösségeknek, a helyi lakosságnak, az egyes embernek és a gazdálkodónak is joga van ahhoz, hogy maga határozza meg az élelmiszerrendszer körülményeit. Mindenki részt vegyen ennek az alakításában, mint állampolgár, illetve mint fogyasztó. A közétkeztetés ebből a szempontból egy különösen érzékeny terep, hiszen a lakosság legkiszolgáltatottabb csoportjai az alanyai ennek a szektornak a gyermekek, a kórházi betegek, illetve az idősek. Ezért azoknak, akik beleszólhatnak ennek az ügynek az alakításában, különösen nagy a felelőssége mások iránt. Most arról a programról szeretnék egy kicsit beszélni, amely lehetővé teszi ezt a mai rendezvényt, illetve az ezzel kapcsolatos egész munkánkat. A a Svájci Magyar Együttműködési Programnak az Észak-Magyarországi Régió egy kiemelt területe. Ezért, amikor gondolkodtunk, hogy hogyan tervezünk a tevékenységeinket, fontos volt, hogy ez is egy kiemelt fókusz kapjon. Ezért a tevékenységek egyik eleme, amiről majd Szabad kölja, fog beszélni ebben a blogban, az ebben a régióban, illetve országosan is rendkívül fontos kistermelői, élelmiszerelőállítás, illetve kisléptékű élelmiszertermelésnek a érdeképviseleti támogatása. A program más elemei pedig a régióban felelhető alternatív gazdasági kezdeményezések támogatása volt. Többen ülnek itt közöttünk, akik az első két képzésünkön is részt vettek, ahol ezeket a kedves kezdeményezéseket támogattuk kapacitásfejlesztéssel, előadások tartásával. Ezen kívül a programnak eleme volt még egy képzéssorozat, ahol a régióban felelhető különböző vállalkozásokat, szociális szövetkezeteket, illetve gazdasági téren és aktív civileket szólítottuk meg, Kutatást végeztünk arra, hogy felmérjük a valós igényeiket, hogy milyen téren van a leginkább szükségük kapacitásfejlesztésre, és ennek fényében megterveztük a képzéseket. 27 fő részesült júniusban marketing, majd szeptemberben pénzügyi képzésben. Az értékelő lapok eredménye alapján mindannyian úgy érezték, hogy ez jelentősen emelte a kapacitását a szervezeteiknek. A sikeresen és végig résztvevők közül végül is úgy döntöttünk, hogy azok közül, akik végigcsinálták a képzést, és rendesen ott voltak, és teljesítették a követelményeket, közülük sorsolással választottuk ki azt a három személyt, aki Svájcban a partner szervezetünk által szervezett ö, szakmai programokon részt vehetett tanulmányuk keretében. A szervezetünk, UNITER, az rendelkezés ügyének a vezető svájci képviselője. Az ő, kép, az ő képviseletükben Ángyi Zsilárdjé fog ma előadást tartani, harmadik előadóként a szervezetük és a GMP önkormányzat egyik működéséről. Most egy kicsit rátérve az rendelkezés témájára. Megkértem Szabadkai Andreát, aki a helyi érdeképviseleti partnerünk, a Szövetség az élő Tiszáért képviseletében kezdte ez, ezt az együttműködést, de mostanra kibővült a Magyar Biokultúra Szövetség ügyvezetői tisztségével is, úgyhogy így ö, még szélesebb rálátása van az ügyekre, hogy beszámoljon arról, hogy a program keretében milyen eredményeket értünk el kistermelői jogsegély és érdeképviselet kapcsán. Úgyhogy átadom a szót Szabadkai Andreának.